Fredas Fräland morgon till talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind. This FM. Wow, oh, Nya yeah. <laughs> Hur fett var det? Hur många år tog det? rör mig ah, bakåt, dengas. Ah, ah. vad Men jag har det. Ja men jag var före dig. Jag har inte. Ah. Jag tänkte på det. Tänkte att jag är före ah. Mitt namn kommer först. Ah. Nej, du. Kommer bättre, um, jag ska spela en samhällskritisk låt tänkte jag börja med. Mm. Och så ska vi prata lite. Läkarens. Ah. Ja. Jag faktiskt. Ja du har inte med. <laughs> När du var ett barn, ja när du var ett litet barn Världen var stor och du var i grön Och vi ska klockan och vi Fräland, vi FM. vi Ja. Det var, det var Coca-Cola och det här, det här för mig på, utsökt, alltså det här, man kommer ihåg, jag, du kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg de här. Ser du ett bugg? Ja, nej men just det här med Nestlé, när de ja. lyckades trycka ut mjölkersättning, så, som de blandade upp med dåligt vatten. Då, ja, istället dålig för att idé. de fick liksom råmjölk, vad fan det heter, bröstmjölk heter det. Råmjölk Rå eller mm. Ja, men så, alltså, jo, men jo, det är nämligen så här: Vet du, jag tänkte fråga dig Johanna: Vet du vem Johan Holm sätter det? Johan Holmseter. Kom lite närmare Nä, Nej, lite bort, nej lite jag borta. vet inte om Johan Holm Ja, det är han, det är grundaren av Friskis och svettis. Jaha, Så då jag på... har jag lyssnat på hans sommarprat. Ja. Det satte sig tydligen inte för Och, och han blev namn. idag utsatt till utav regeringen till nationell samordnare för att se till att vete det svenska folket ökar sin, den fysiska aktiviteten. Mycket bra. Han var ja, det... en sympatisk man kom ihåg. Ja. ja, men det är så det är inte en dag för tidigt. Nej. Han berättade, han är ju, ju 70-bast eller ja, något sånt ja. Han berättade att en fjärdedel av som går gym, de som går ur gymnasiet nu oh. de har sämre kondition än vad han har som 72-åring. Ja, det är skrämmande. Alltså det är faktiskt ja, inte klokt Jag alltså. hörde också, det var nog faktiskt i veckan. Vad kul att du tog upp det här temat för jag har varit så förförsad. Det är Karina Klyfte mm. om hon är språkrör eller någonting. Någon ja, eller ja, generation ja. Eller någonting. Hon sa också det att Sju, tre av tio sjuåringar rör sig alldeles alldeles, ja. alldeles för lite. Och sju ja. år, tänkte med de är väl uppe och studsar ja. hela tiden. Det Bara, nej, det är det han sa så, han sa han han han, för jag hörde honom på raden han var på studiet precis när jag åkte ner. Och han sa att uh, uh, när vi var barn, då lekte man burken ja. liksom så här, ute så här. Men, men nu när, när barn får förhöjd puls, ja. då försöker liksom föräldrarna lugna dem liksom och, och, och funkar inte pumpen, då funkar ingenting, ingenting. Så därför Nej. är stillasittande så fruktansvärt oh. tycker jag tycker det är jättespännande han, han har en alldeles speciell mötesteknik vet du vad det är? Eller ja precis ja. Visst är främt, Han hade gått han hade jättemycket möten idag, han har gått två mil. Ja, du ser. ja, nej, men Det där är ju inte alltså, en dag för tiden. Ja. Jag, jag, ja, jag gillar ju att röra på mig, och det vet ju att alla är ju inte av den devisen. Nej. Men äh, jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Alltså, speciellt. var, var, var tredje, vad var, det, vad han, var tredje svensk är predestinerad för diabetes? Alltså ja, typ 2 diabetes. Ja. Alltså, mm. det är ju inte klokt. Man, liksom, man blir ju mörkredd. Nej, och sen, så det handlar ju om folks välbefinnande och hälsa och hur länge man ska leva, men det är också en kostnader för samhället utan dess lika. Det här har jag bara hört, men att det är fler idag som är sjukligt överviktig än som svälter. Så är det faktiskt. Det var inte så länge sedan pendeln bröts. Och just nu, jag menar BMI har ju en jättestor betydelse tydligtvis i den här farsoten som vi är mitt inne i just nu. Dessutom. Ja, just det. är så. Håller en... ni avstånd nu? Eller görs ja, att du är ju hånglar, nära liksom. den här mikrofonen så det kan jag ja. ju känna vem som har suttit här och flåsat mig innan. Men, ja, så är det, det. hänger inte kvar. Jo, men det här det här blanka materialet. Ja, det är snor. Ja. ja, det är <håll> <håll> det. Jag inte med Men en vanlig förkylning tar Nu är det väl liksom där. Håll ut och håll avstånd. Det är väl fortfarande jag det som gäller. Det är lätt att tänka sådär nu. För nu, nu är det ju ändå lite. Alltså. Fff, lite, lite, turvan. lite, mm. lite sådana ljustecken. Det här ärvärdet värdet som man ja, pratar om. Precis. Alltså hur, hur mycket vi smittar varandra och sådär. Nej, mm. så det bara att hänga i. Ja, men det är verkligen att hänga i. Jag ska faktiskt ut och flyga nästa vecka. Nej. Jo, och då jag är lite sådana. Dels har jag lite skam som Flygskam. alltid då. Nej, ja. nej, ja, Men ångestklimatångest. Ja, men lite, lite jag så nej, det är klimatångest det nej, har jag då typ klimaträd i ångestmässigt för <laughs> de där valningarna. Men nej, men, skam för att, för att nej att du... men jag är skam för att jag ger mig ut i den här i, i, i den här situationen. Ja, men då antar jag att du är så illa tvungen. Ja, jag är ju det. Men ja. men ändå och då tänker jag så här, ska jag ha munskydd på mig eller inte på flyget? Ja, men munskydd ska du väl bara ha om du själv känner dig krasslig och, ja, och rädd för att smitta andra, inte, men, du, ja. men, du, men du Ska dela ut halva du känner det alltid. Ja, ja, ja, ja, så, <laughs> så, jag och då inte. tänkte jag ska ha gasmask en gasmask. men då ja. kanske jag inte kommer då. Det kommer då du kanske du in. inte påsläppt liksom så. Ja, det är inget vidare där. Du, jag har tänkt på, det, på en sak. Alltså, det, det är ju det här. Då. Om man bara får liksom lite vin och lite bröd då då kommer, man, då, man då kommer man klara sig. Är det Miriam Bryant nu eller du ska Nej. Klara? Nej. Nej. Nej, nej, <här> nej det är kynelys. <här> ja bra. Jag av vinet och brödet. Ja för nu för nu tänkte jag Spela, jag tänkte spela en låt nu då. Ja, nu vet jag vilken ja. som kommer. Och så får du och så får du... Gissa vilken det är. det tror du. nej. Nej, du får inte gissa. Nej, gissa Och så, gissa. Efter... Efter Cornelis, Cornelis. Ja. Eller Och så får du det? presentera var en yes. ja, vi jag ska, ska vi ska verkligen vi, ska, vi ska ägna oss brödtext idag. Ja, det ska vi. Ja, ska jag det vi. Ja, vi. jag, jag har dessutom hitta. en brödquiz här sen så småningom men jag återkommer till det. jag ja, Ja okej. Min vän den glade bagar ute i San -stad. Ja, om ni kände honom, ni skulle strax bli glada. Hans röst kom inte ut, Florindo. Det drar och du förstör din röst. Frelas frallan, morgon till i talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind vid Yes. Det var Cornelis. Ja, det är väl klart att det var Cornelis. Men det, Men det är rätt roligt, för det här, det här är, ju, det är ju, vet du vem som har skrivit låten? Eh. Bagan i San Remo stad uh -huh. Det är en annan trubadur uh -huh. som har initiala ET. Mm. Vem är det då? Top över tob. Ja, jag ringer nej, det så där ringen vän eller ja, vad men när du sa ete så tänkte jag för ja, att det är lite olika generationer. Ja, ja, ja mm. det är så här att Cornelius han hade sitt kontor på Julnefredan. Han hade första bordet till höger det hade du redan sagt en gång vet jag. Vi pratade femtio om Cornelius jag men, ja, men, ja, men och, och, och och till vänster så så så satt Tob. Ja. Har jag berättat det också? Ja, <laughs> vad jag, det finns inget nytt... nej, jag har inget nej, nytt att säga. Nej, men, nej. Nej. men det här är... Ska man lyssna på Tov, då tycker jag man ska lyssna på... Då ska man köpa Vresvix. Annars alltså kan man lyssna på något nytt och fräscht. Ja, men det här, <laughs> är, det här är nytt och fräscht. Ja, och vitt. Ska och det vara vit vitt också? Och ska stå tillbaten. karpedien på väggen. Ja. För då, då blir det mycket pengar. till vitt vin? <laughs> <laughs> ett gott bröd. bröd! Ja, precis. Och vilken tur. Vi har ju lite av en expert med i Varmt välkommen till fredagsfrågan, Johanna Fors. Välkommen! Tack, tack! Du är ju ägarinna av bageriet i Tranos. Kan du inte berätta, vad är det för något? Ja. Ja, om man undrar vad det är, för det är så kryptiskt. Namn. Ja, vad kan du bara göra om det? <laughs> vara Gör, de ja. Precis, jag valde ju namnet för att det skulle sätta sig. Ja. Det skulle vara liksom ett mantra att vart ska man gå och handla bröd? Bageriet, bageriet, ja. bageriet. Ja, det skulle precis. liksom inte nej, finnas nej, något nej. annat. Nej, nej precis. Bra så det var, det var så jag tänkte. Men det finns alltid de där ute som inte fattar galoppen Nej. som vi tycker du ska ja. klara. Vad är det ja, det är ja, bageriet ligger ju på Falkgatan. Det är gamla klassiska bageriadress kan man säga. Det har funnits i 40 år. Höll ja. kakborden till där. Aha, okay. Just det. Ja, men då vet vi. Kakborden vet av ja. Även vi som inte är här i stan längre. Nej. Precis. Ja. Och Jag svepte väl om det och moderniserade det lite grann. Ja. Hur och... länge har du haft det? Nu är det Nej. ungefär tre och ett halvt år ah, och uh, vi har ju tonvikt på mycket surdegsbröd okay. och även traditionella bröd med både sötma och gäst mm. så att vi brukar dela ungefär hälften hälften men det kommer mer och mer surdeg. Ja. Men alltså, då kan vi inte dyka rakt in i surdegen. Liksom, Ta tag i den här surdegen. Ja. Ja. Ja. Nej, men är det så där? Liksom, har du liksom en, en The Mother? Ja. Alltså, finns det en sån där? En, ja, en levande organism som du liksom vårdar. Ja, ja, min kommer egentligen från. Jag gick. Eh, vi kan ta bakgrunden först. men vi kan, Jag har gått en suddingskurs för länge sedan. Okay. Som eh, Sebastian Bodé hade. Han är fransmannen. Fransmannen som, som håller på. Precis. Ah. Så att då fick vi med oss en liten, liten bit av hans. Alltså det räcker oh, ju med en, men, en ah. halv deciliter. Och det är faktiskt den som lever fortfarande. Så hur länge Nej. han har haft sin, det vet ju inte jag. Men vi har i alla fall fyllt på den. Hela ah. tiden. Och det gör ju vi varje dag. Vi men, gör... men alltså, jag fattar ju det där. för Det där tycker jag är cool på något sätt. Men jag begriper ju inte, vad det är vad är det för något då? Ja, men det handlar ju om att i mjölet så finns det ju naturliga bakterier. Okej. Okay. Och när det blandas med vatten och får stå, då växer det till och börjar bubbla. Alltså så här har man ju gjort förr. När man hade de här träkaren ah. eh, som man gjorde... Som mormor och mormors mor kanske gjorde bröd i de här stora, ni vet. Ah, ja. Då var det ju alltid lite degrester kvar i kanterna. Ah. Och sen när man blöter upp det igen, då är ju det som en surdeg. Ah, okay. Så då jäste ah. det innan man hade framställt liksom, gäst på det sättet. Så det har ju alltid funnits i alla tider. Jag får bara bilden av den där hästmannen. Kommer ni ihåg han han bakar? Ja, men här... det var ju typ typ ja, nej, du ska nog inte. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej, men alltså bara ah, ah, ah, ja. Ah, ah. Ah. Nej, men Aha, vad, men det är coolt för för det där var hipsters hade ju surdeg Och så fast så där surdegshotell på söder. Ja, men på det, söder. Ja, ja. Lilla deg på dagis. Vi fick ju ja. hur som helst alla, alla män med ja, med skägg kom typ hade en liten vagn kom ja. med sin lilla så, deg så gick jag klockan fem, och med klockan 5. Jag skulle ha. Ja. Men det, det, det, då har ju det ut så Det är inte lika coolt längre Nu har man förstått att man kan ju slippa det mankemanget Och sen man köpa något istället av proffs ja. Och man kan ju även komma till oss och få en bit surdeg ja. Om man vill ja. det körde ah, okay, vi ju en drive med för några veckor sedan nu ah, okay. När man har lite mer ledig tid ah, i coronatiden ah, Då kunde man ju komma ner om man vill testa lite nytt Så kom ner till ah. oss och hämta en bit surdeg, liksom En liten burk med surdeg Och sen får du ju sköta om den själv hemma Men och är det liksom Slime nej de här nej, små man som små man håller i liv de här grejerna ja just det ja, ja, Jaha, jag har ja ja ja är det ungefär så <håll> nej det är ju <håll> nej <håll> <håll> <håll> det är inga batterier det är så att det är men man måste liksom mata ja man måste den lite och det är ju alltid mycket lättare när man håller på på professionellt sätt för ja. då har man ju sådana rutiner och man känner till vilken värme man har ja, i lokalen ja, och man vet ja. liksom att, ja men vi, vi kan vi gör ju i tio lite spann. Okay. Och då... Ja. Det är inte så himla kinkigt då när man ska göra så mycket. Hur tjock den är. Man brukar säga lite tjockare än en pannkakssmet. Men ibland gör vi den tjock och ibland det är så, gör den tunnare. Typ, så jävla recept. Ja, men det, snörrum, ja, men det är lite ja. så. Hur långt? Som ett snör Ja, men det är lite så. Vi kan sätta in den i kylen. Och jag har den inte börjat bubbla när vi kommer på morgonen efter. Då sätter vi den på ugnen där det är mycket varmare. Ah. Och då sätter den igång. Ah, så att man kan, ja, ja, men så när, man det, håller, ja. när, man håller, när man håller på med en stor hink, då är det, lättare att justera håller man på med en liten burk hemma du kanske behöver sig lite till ett bak som räcker till en vecka hemma ja just det att, mm. ja Nej. Det. Alltså, jag, jag tycker det är helt fascinerande Nej, alltså jag känner att jag köper ett pussel igen 5000 bitar istället ja, <laughs> ja, jag med. om du har så men, mycket men Nej, men, men ett, ett tag så trodde jag att, att det var väldigt sådär att det var hype men är, är, är, är surdeg jag vet jag, jag köpte knäckebröd surdegsknäc Jo men hypen är nog fortfarande men ja. det har nog blivit mer en vana hos folk okay. också. Ja, att man, sitt ja och det mer, känns mer det är ju ett lägre GI Aha. i ja, alltså, surdeg och ja, det är ju det är lite också. mer naturligt alltså nu är ju gästna i naturlig svamp mm -hmm. på så sätt men, men det är mer och mer att man vill ha då. Det blir ett annat textur på brödet. Aha. Det blir lite tätare och lite kraftigare mm. sen så Gäser man ju det här brödet väldigt länge i kylen så att det utvecklar aromer på ett helt annat ja, okay, sätt. Ja. ja, för det är väldigt speciellt smak. Ja, så att, och då blir det ju att det, jag är ju inte någon surdegsexpert oh, på det vars, sättet. Jag fast det, jag, blir sitter det här här gängigt, ja, jag sitter som en, en <laughs> fågel. <laughs> du kan ju få, alltså står en surdeg för länge så kan ju det bli väldigt syrligt och då ja. vill man ju inte ha för det för att bli ett för syrligt ja, bröd. Okay. Kanske man tänker på något finskt surdegsbröd ja, som man har ätit ja. någon ja, precis, gång eh, när man ja, var ja, barn. Ja. Men Yes, låt man den inte stå så länge så är det ju liksom en, en trevlig smak. Vi jäser ja. ju bröden ofta 48 timmar. Oj. Alltså det, så länge? Ja, man gör degen då. Men det då står de kallt också? Då. Ja, då står ja, de i kylen. Ja. Så att, och då utvecklar de ju helt andra aromer på den tiden än vad ett vanligt sirapslimpa gör som man gör och sen så bakar man av den ja. på en gång. Ja. Så att eh, det där med tid ja, där gör mycket. Egen, egen ja, egen värld. Men det, det är ju no någonting som jag förstår mig på bättre. För ni säljer ju också kakor och bullar. Alltså jag, äl alltså jag ja, älskar jag du, ju Och du, och du äter det och det syns jävlar ja, jag, inte på det Jag fattar oh, inte. Jag bullar, oh, fattar. semler, bakelser, ah. tårtor. Nej, ah. det är, Ja. Och det har ni vad var det så... han hette nu? Han, vad hette han? Johan Holmsäte. Ja, ja, men alltså... Ja. Ja, ja, ja, ja. Mm. Det, jag, men för jag det vet att... gör ni ju så mycket. Ja, och vi ja. jobbar ju... Jag har ju förflutet... Jag har många strängar på min lura. Ja, ja. Men jag har ju dels förflutit inom restaurangbranschen. Och har jobbat på stjärnkrogar som dessertmakare. Och även som kallskänka. Så jag vurmar ju för det här med att använda riktiga råvaror ja. eh, nu så har det förbättrats inom bageribranschen men för inte så länge så använde man mycket halvfabrikat, man använde okay. margariner som kanske är smaksatta med ja. någon smöressens och så vidare och, in, och pulver och sånt där jag älskar rena råvaror alltså smör och grädde och vi har riktiga det är ja. som att, så att du kan inte få riktigt scramble egg mm. på hotellen längre Aj, men liksom, ja. så att jag vill att det ska vara riktiga ja. grejer och givetvis så, så och kostar det lite, precis, Då liksom. blir det inte Villuspriser. på. Nej, och vi kavlar vinerbröden själva med smör äh. liksom. Och då är, då är det inte de här Nej. bake off man många faktiskt bagerier som man tror har egna vinerbröd. De köper, de köper frysta pox, ja. det ämnen som man bakar av. Så då kan man ju gärna köpa en på Circular. Lite så. Så att Jag vill att det vi gör ska kännas bra i min mage. Inte bara att äta. utan. Jag ska känna att det här är en produkt som jag kan stå för. Det är hantverkmässigt gjort. Det är bra råvaror. Ja. Men sen måste vi veta lite mer om Johanna också. Men ska vi ta en ja, lån? Ja, först ja, jag tycker. För jag, jag tycker jag, vi, vi, jag, det passar blir så du bra huvud? Vi måste äta. Något ja. Alltså, jag så här, <laughs> Nej, men jag, den här. Vad tror du om den här, lyssna Frelasfrällan, morgontilligt talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. Please. Hits FM! Ja, yeah. ni lyssnar på Hits FM 97,8, som en byggd. Mm -hmm. Och det är morgontid i Radiotalkshow. Men vi ska vid snabbt. snabbt säga att vi spelar in det här. För att tidigt på månaderna, Johanna, då bakar du för fullt, eller hur? Ja, absolut. Så då, det är liksom, det, då har det, du bakat du färdigt måste... allt då, klockan sju på morgonen. Ja. Så äh, står kunden utanför dörren för dörren? Ja, på fredagar och lördagar brukar jag sista plåten gå in tio över sju eller någonting. Ja, ser, men jag börjar fem måndag till torsdag. Ja. Ah, okay. Fredag och lördag börjar vi tre. Aha. man jobbar lite bakvänt ja, inom man, ja, bageribranschen. Bakvänt. Ja, men man får ju ut alla skoja uttryck som finns. på förmiddagen så sätter man ju degar och bakar ut vad man ska ha. Sen mm. sätter man degämnena på frys. Själva degklutten då. Ah, och sen så innan man går hem så tar man ut allting, sätter det i ett kylskåp som går på timer. Så när man kommer på morgonen så har det gått över till värme okay. så att det är redan färdigt yes. ja. så att när jag kommer så har man ju trimmat in det här så när jag kommer vid fem så kan jag dra in frallerna på en gång. Så tio över fem är de första frallerna färdiga. Ja, Gallant. Det, det krävs lite känsla för det där. Och ja. lite logistik, planering. Ah. Och, eller, ah. Absolut. Det är, och har man mycket då, så måste man börja tidigare. För att allt ska ju gå igenom ugnen. Och ugnen är ju flaskhalsen helt ja, klart. Just det, så. men vi, är inte så, vi är inte så noga men vi tittlar i, i det här programmet. Men är, vad är, du, är du bagare då? Eller vad, eller vad är, du, vad är konditor, du företag? Eller, eller konditor? Eller vad, eller vad ja, man liksom... Jag är ju väldigt mycket. Ja. Olika. Ja, vi nu, vi ja. som har varit med lite så känner jag mig lite som nisse på manpower. så Ja, från början så är jag ju utbildad restauratör och kalskänka. Okay. Mm. Så jag har jag jobbat som det. Mycket mest som kalskänka i 10, 15 år, mycket säsongsjobb ja. avslutade i Göteborg som på en och stjärnkrogen. och den finns inte kvar längre. Men... Då, kan man säga då jobbar du andra änden av dygnet. Ja, precis. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Så då, och på den restaurangen som hade en stjärna då hade vi en egen Så alltså. så. Och sen så utbildade jag mig till konditor efter det. Ah, okay. Och så att du tog en gisell i konditori. Men det är alltså, inte samma sånt... sak som bagare. Kan Nej, men jag ska det? komma, alltså, ah, ah, alltså, komma alltså, Du har ett så, sånt jättefint gisell. Ja, men det hänger ah. i butiken. Ja. Det ska ja. man vara stolt ja. över, absolut. Ja. Och i den utbildningen så hade jag väl kanske en veckas bageri. Men det här är ju ja. två olika skrå kan man ju säga. Bagare ja. är ju ett skrå och konditor är ett skrå. Ja. Så har det ju varit traditionellt. Ja. Nu går ju de mer och mer in i varandra. Ja. Mm. Så. Och vi är ju, tycker ju om att man ska kunna alla delar och så vidare. Ja. Så att när jag började här så var det kanske det brödbiten som jag var mest nervös över. Hur ska jag lösa detta? Ja. För att konditordelen kände jag att jag hade aldrig jobbat på ett konditori med tårter och så. Jag hade jobbat som hotellkonditor och jobbat ja. stått för alla kartisärer, konferensmenyer, ja, okay, ja. konferenskakor och sådana. inte massa ja. annat shafts utan fin med ja, så. Ja. Men jag tänkte det löser sig. Ja. Så hade jag en tjej. Stämmer, ja. Så hade jag en tjej som bekant som behövde komma ifrån Stockholm ett tag som var bagare en ung tjej ja. som kom ner och jobbade ett år hos mig som bagare och lärde ja. mig känner honom deg då eller? <skratt> ja, hela madrassen är full <skratt> <skratt> så. så Och sen så får man ju lära sig efterhand liksom, ja. men det är otroligt mycket kemi i själva bakandet, ja. både på kon och på bagerisidan. du menar alltså inte kemi mellan människor utan kemi liksom. I... Ja men det, givetvis är det bra med jo, människor men, kemi men nej men jag menar liksom... kemi ke kemiskt ah, okay. för att Hur saker fek... reagerar ja, varandra. Ibland så liksom... kan du, det är ju det här du kan inte ta en kall massa i en varm massa för då kanske det knyter sig och blir klumpar utan man måste jämna ut temperaturen när man gör moser. Man får inte köra en deg för länge för att då friktionen i bunken gör att degen börjar jäsa och jäser alldeles för snabbt exempelvis. Oj. Och sådana här ja, det var, saker. Så häftigt. Nu. Ja, men, jag tänker på en här, alltså, vetemjöl, den ja. fantastiska produkt egentligen. Men, men det vi har hemma, det är inte det du har. Nej, det är inte det jag har. Det Är därför mina jävla kanelbollar blir stenhårda? Ja, nej, nej, nej, det har inte så mycket. Med jag, min... jag vill gärna skylla på mjölten. Dels så är förmodligen så. När jag gör en kanelbulle ja. så har vi kall vätska. Ja, det har inte jag. Nej, för det står ju alltid att man ska ha fingervärmet. Ja, ja, men ja. då blir det ju att det sticker iväg ganska snabbt. Och har man en kall mm. så får du ju bättre längre jästid och lite bättre ja, det, aromer till att börja med. Men då fattar jag som att det inte gästen jäser. Jo då, det gör det. det, gör det okay, ja, och, sen ja. Ja. och sen så, men det, men det största... Ja, det största problemet hemma är att man inte har en tillräckligt stark maskin. För att Nej. det är ju glutentrådarna glutenet i mjölet som man vill arbeta oh. upp. Och det är det som bildar ett nät som... när du maskiner rörd och Nej, för fan. Jag har, jag har en Philips-historia. Ja, ja för att köpa en nya, nya prylar gärna. Den duger ja, inte. Nej, Så nej. Att du ska ju egentligen ha en... En, en, en, en Electrolux, sådär. Ja, en kraftig maskin. Det... Fast Electrolux, hörde de om de, de jävla i Mexiko? Det ska vi inte köpa deras produkter. Nej. Ja, förlåt. Nej, men dels maskinen maskin, <laughs> Och sen så har ju vi ett mjöl som är mer som vetemjöl-special. Ja, det är mer protein i det. Ja, man. precis. Så att det blir ett starkare mjöl. Har du mjöl? Jag, att jag har lite? Ja. Ja. Jag som, men du, får väl gå in och köpa mjöl av Johanna här? Ja, du kan man kan det, det, kan, det kan man göra. Det är gör. faktiskt ja. ett av de stora problemen också bland bagarna, att man blir mjölallergiker. Ja, absolut. Men, har du tjuvlast? Nej, tjuvlas? nej, men, nej, men vi gjorde, vi gav ut en, jag hade ju en konditor som gav ut en bok på, på, på Jaha, Linnefors. Okej, så så det, mm. jag vet det hängde ju på, ah. på mm. det här kondiset rätt länge. Ja. Mm. Så men mjölallergi, det måste ju vara alltså, väldigt... Träligt om man är bagare. Ja, och det roliga är roliga, men det knasiga är att när jag var tonåring och skulle välja gymnasie så hade jag tänkt att välja till bagare ja. eller konditor. Men då hade jag allergi och då sa man att ja, men då har jag anlag för mjölallergi. Uh -huh. Så då valde jag restaurangskolan istället. Ah, men sen så, det. efter en lång tur då, ja. över både restaurangarbete och sen är jag ju utbildad civilekonom också och har ja, jobbat men, som det. Någon? Ja, men det är, eller hur du... Har inte du jobbat på något stort företag här i Stora? Jag stodan. har jobbat på EFG och jag, jobbat ja. och ja, jag precis, har jobbat på Euroform ja. och jag har jobbat på Swisslog. Som fucking controller. Yes, Eller fucking ja, okay. yes you're right. ja, För Jag ja. tänkte på ja. frågan fråga när kom du till tranos? Ja. Ja. Jag har varit i Tranås i 18 år ungefär. Ja, då, är det, då är det rätt länge. Jag trodde nästan du kom hit i samband med att du öppnade bageriet. Nej, men, nej. nej utan... Eh... Men det är forskande måste Det måste vara jättebra att ha det här ekono, ekono, alltså, ekonomköret i, i ryggen. Ja, men det är väl klart. För det är oftast det som inte företagare har. Nej, och det är, det är toppen bra, men samtidigt så vill man ju så väldigt mycket. Jag vill ju vara i produktionen. Ja, samtidigt då. som jag vill ju att affärsutveckla. Ja, det är klart. Ja. Liksom ja, Och jag har ju inte tid att göra allt så jag får ju lägga ja. en hel del. Ja, det är klart. Och ja. samtidigt så är det ju väldigt korta skott. Jag är, nu tar jag på mig marknads jag går till marknaden ja. så brukar jag säga precis. till tjejerna ja. och så sätter jag mig på en pall och så tar jag lite Instagram så. Ja. Ja, det, ja. Ja, Men risken, risken är för livet är ju en fyrfältare i marknaden. Ja, ja, ja. Och risken är liksom att man inte ser till så att man är i alla fälten utan mm. att man hamnar att man ligger kvar i det där kanske. Tråkigt men enkelt eller tråkigt med svårt brukar det oftast vara för företagare. Alltså för ägare liksom. Men tvekar du någon fel. gång att starta eget? Eh. Var det som, eller var det bara pang på? Det verkar vara en ganska orädd tjej men var det, var det någonting som du... Ja, alltså det, det har ju varit i flera olika tillfällen under mitt yrkesliv som det har varit på gång att ja. vi kanske ska, ska köpa något i olika konstellationer och sådär. Mm. Men sen så kom ju liksom barnen emellan. Yes. Och eh, Sen så kände jag väl att nej, alltså ska jag, barnen var ganska stora och ska jag testa så är det nu. och Vad är det värsta som kan hända? Ja. Ja, det är en viktig och, fråga. Ja, ja. Vad är det värsta som ja. kan hända? Jag, jag har min civilekonomexamen. Ja. Mm. Där kan man alltid få jobb ja, inom just. någon ja, något, på, på något sätt. Och, de här pengarna kastar jag in. Okej, okay, det är som att lägga dem på brasan första dagen. och ja. jag tur får jag tillbaka dem. Men å andra sidan så har jag med mig en erfarenhet som jag kan använda i mitt ekonomliv om jag skulle vilja att jag ändå har drivit något eget. Ja, alltså, ja. Så vidare. Ja. Så att det fanns liksom så många aspekter som ändå talade för men en av de allra viktigaste grejerna som jag tror påverkar mig är att jag är uppvuxen i en småföretagarfamilj. Ah, okay. ja. Så att jag, är liksom, jag har det liksom att ja, det är mycket jobb. Ja. Jag vet att det är mycket jobb. Det var liksom ingen överraskning. Nej. Nej, det, är en, det är en lifestyle. Alltså ja, det är såhär, det är en så. en, en företagare han, han har i genomsnitt 20% lägre livsinkomst än en, en, ja. än en som, men, ja. som är för lönavetande. En annan. Och han jobbar, eller hon eller den det är att henne jobbar betydligt längre också innan ja. pension och sådana saker. Men men det här att våga följa sin dröm, ja, det, är satsa, det är ju där, Tänk om alla long det. Ja. Vad, vad här, då. skulle, det skulle, då skulle vi du ha tid att kriga. Ja kanske. Vad hade det. följt upp på liksom jaga sin dröm om det ja. inte och krika. Ja, det känns <laughs> jättefint. Det kanske fint. Ja, det ju, är fint. <laughs> kanske inte så många. Ja. Men vad, om vi om, om då? Har har du något break even? Alltså i i i businessen har du liksom för det, för det tar ju några år innan man... Liksom... Ja, men absolut. Det, jag, ser, jag följer ju min dagskassa. Vi har ja. ju en del fakturering och den är liksom svårare. Det är ju månadsvis så. Jo. Men jag följer varje dag eh, hur mycket kunder vi har haft och vilken omsättning vi har ja. haft. Jag noterar om det har varit något speciellt. Har vi börjat med några luncher? Har vi har det varit någon stor beställning på några tårter som suddar liksom ja, bort ja, störande ja, poster ja, liksom, ja, så, ja, så, större, så att man får någon ja, jämn... Det är ekonomen som pratar om ja, det. Ja, ja, ja, precis. Så, ja. Så, så det är klart att nu, nu ser jag ju att det... Ja. Utan att avslöja för mycket. Liksom ah, så att vi, vi, vi, vi har kommit ah, in i en jättebra att det går ah, uppåt. Ah, okay. Nu så har väl corona mattat det lite. Som, så, mm. som för alla. Ah, men, ah, så. men jag ser ju att det är nu. Jag menar, det har ju tagit ah. ett par år. år ah, ja. Det, ja, och jag kommer ihåg, jag brukar säga, jag var ner hos jag var nere, hos tjejerna nere på Jungs. Ja. För de hade ju, har ju startat. De har ju inte hållit på. Sju, åtta år kanske. Ah. Och så pratar man, nu går det Johanna? Det här var väl efter ett år. Ja. Ja, det är tungt. Liksom. Ja. Det är 14 timmar om dagen, 6-7 liksom, ja. ja. dagar i veckan. Ja. Och mm. Det är mycket som ska pusslas och det känns tröstlöst. Och det, jag såg bara hur det gick back liksom, innan man får balans i mycket personal man ja. behöver. vidare. och så vidare. Ja, Två år tar det, räkna med två år. Ja. Nej, jag orkar aldrig ja. två år. Så här, och, men, och de hade rätt i det ja. på mm. något sätt. Ja. Att, man får inte ge upp, och jag är ju ingen sån som ger upp. Jag har ju ja. en skall av titan vad det mm. gäller det liksom. Mm. Och man märker att nu går det liksom. Ah, okay. så. Ja. Och sen så är det ju så roligt när man träffar folk. Kanske inte sina närmsta vänner utan man kanske träffar någon i periferin. Och kanske någon som de känner. Eller, och de säger, ja men alla pratar ju om bageriet. Ja. Och det är ja. så gott och det... Då är det roligt. Ja, det, och det är det som är skillnaden. för att jobbar med på ett företag så klart det är kul och man hör någon. Säga, men det, är, hör, det är ett bra, ja. det är ett bra företag att företag jobbar ja. på. Men när någon berömmer sitt eget. Det måste ju vara som att ja. någon, man får höra hur duktiga sina barn eller det ja. måste ju bli så stolt. Absolut, och nu är det ju så att från början så är det ju visst att det är jag som har satt recepten arbetssätt och så vidare. Ja. Men nu gör ju mina anställda. Hur, må, har lärt hur, många, sig. hur, många, hur många är det? Vi är sju stycken totalt. Är sju stycken? med mig, men alla jobbar inte helt. Nej, riktigt. Men du, du har sju på lönelistan. Ja, sen, ja, sju på lönelistan och sen någon extra Aha. utöver det. För det är ganska stort. Ja, ja jag vet inte. Jag är uppe, det är långa arbetsdagar för ni har ju öppet sent. På ja, men man får ju dela upp det. Vi, öpp, vi, vi har ju öppna sju till halv sex. Ja, det är långa dagar. Ja, bra. Men du, vad, vad köper Transport då? Vad efterfrågar brödkunden? Ja, men det är väldigt, man kan se väldigt uppdelat. Alltså mellan sju och eh, halv nio ungefär så är det fraller Ja, är det, är det vita då? Eller? Nej, det är alla sorters fraller. Det, det, är... där, det där retar mig. Men ja. jag växte upp då fanns det två olika typer av bröd. utom alltså, mjuka bröd. Det var limpa mm. och så var det fralla. Det är jävla lätt att hålla reda på. Ja. Mm. Ja, nu, är det. nu säger man fralla så kan man ju få kruska skit i munnen. Ja, ja, ja, Jo, nej, men det är olika. Men när kommer den skåning så säger de att de ska ha bulle ja, och så ja, står man där det. med kanelbullar ja, sen är det för alla de menar. Ja, just ja. Det, ja, ja Men och sen så är det så att omycket Ja, kommer inga skåne. Ja, Torre. Ja, det kommer några fler. Ja. Ja, så? Så? Ja. Ja. Ja, okay, ja. Och sen så, så många företag som kommer och hämtar Fraller ja. både bredda alltså det var, och obredda Mellan kvart i sju alltså vi, ja, ja. Jag gillar ju liksom ja. eh, överraska ja. jag, jag brukar ju tvinga personal att vi låser upp vid halv sju ja, okay. ja, <laughs> ja, ja, ja. Ifall det är någon som vill ja, komma ja, tidigt ja. så ja. det var så att jag, När jag jobbade på kontor så skulle jag åka och köpa fika en gång Stängt, det, nej det, då var det snå, det var här i stan och det var snålblåst och snöstorm ute och klockan om öppnade väl åtta då och så stod vi fyra stycken ute och tjejen gick där inne i värmen ah, och nej. kunde inte låsa upp så att vi, jag förstår att hon ville förbereda ah, till, ja, ja, till ja. så det, Jag jag full förståelse ah, men släpp in dem så de får stå inne ah, då att precis. man får köpa det som finns ah, så det har jag sagt aldrig någonsin att de står och rycker jag, jag brukar gå ut med och säga ibland på Instagram att om det är någon som vill ha, jag menar fralorna är klara 10 över 5, ja. men ring in då ja. så kommer jag upp och släpper in dig och så får du köpa ja, ja, ja. några fraller. Du får ta vad service. som finns. Ja, det är bra. Det är det är bra. Och det, det är ju alltid roligt att säga det för när folk, ah, hur, tidigt, hur tidigt kan jag få mina fralor? Ja, ja, men kom, du halv fyra om du vill på lördag morgon. Ja. Ah, nej, nej, så tidigt behöver jag <laughs> men du det var fram till några ja. huggitonger ja, sen, sen, sen så är det ju fika läget liksom oh. så, så att då, är det, och det är bull, då är det först bullar mm. som går ja. mycket och vad är det, är det, när du säger bullar då är det kanelbullar ja eller? då har ju vi ganska många olika sorters bullar Aha. så det är ju kanelbullar är ju den som är populärast ja, och sen så har vi en vanilj eh, åtta, som är okay. lite kolspaderaktig och då kolspader är ju då med bakpulver i, ja. så det blir lite fluffig mer ja. så god. Är ja. så, god. Ja, jag tycker, ja, så jag tycker man får lite halsbränna av ja. dem <laughs> <hör> så att vi brukar väl ha en 5 ja. det, det, det är bikarbonaten som jag har Bakpulver. Ja, ja, det. det Bokkor, men kan du har du inte? Ah, ah. Ja, det har vi. Och sen, så men sen jag så jag ha. är ju lite knasig lite nördig så att jag tycker att en vanlig kanelsnäcka då Så är det ju bara filén som är god. Ja, men håll med om det. En bullfilén. det är en resa dit. Ja, men så jag gör helst inte sådana snäckor utan jag vill att ha andra former på bullen så att man får liksom som samma filen blir lite utsmetad. Men ja, det det är därför så skönt att äta bullar hemma för då får man doppa. <går> ja, så man får, ja som här får de. Och det när man har del bullarna. Ja, men, ja, men det, ju, <går> nej, det man gör ju inte det på jobbet. Doppar man ju inte. Men jag för då riv jag loss den här och det är som en lök liksom ja, så här ja. ja. så ska jag göra det för, och så doppa? för den är lite sådär, där. Mm. Lite kul. Jag kommer ju ihåg en gång när du tryckte ner din tumme i min bull när det var så sött. Filen. Sådär. Det kommer så. Här. Jag, jag har minne som en häst. Alltså ja, ja, ja. Har gjort, ja, ja, jag har gjort ja, mycket ja. Ja, så mycket dumt. Eh, ja. vi pratade lite om röra på såsen. Ett tag så Janne skulle ju eh, försöka går ja. den smala vägen ja, <laughs> du ja, ja, så fint. du vispade och ja, grejer. Ja, ja och åt inte frukost och kom inte jobbet och det var, äh, ja, det var lite motigt ja, och jag då kanske då där vi ja, åtta åt tidigt kanske hade ätit ja, frukost och var inne ja, på min andra bullet. Ja, du blev ju väldigt provocerad ja, av det och var ja, väldigt ja, hungrig. Jag glömde jag, jag sa jag inte upp det också. Sen så satt jag där med min Bulle och Janne kom förbi och blev och bara hävdes över och tryckte med sin tumme i bullupa. Yeah, ah, Godsar runt ah, så där. Ja, men, men det var den tummen det var. Ja, så var det. Men. Mm. Bullare, ja, nu sen har nu, nu efter bulltiden där då. Ja men då är det pensionärernas ja. tur. Då ja. har de vaknat till liv. Och då du... är det kakor alltså, kaker som gäller. Och sjuderskakor. Ja, ja äh, men vi har ju något som heter Josefin då, som är någon gammal klassisk historia ja, som som är som, mormor. Mm -hmm. ja, som är otroligt populär mm. eh, i alla åldrar. Mm. Så. Så att den går jättemycket och ja. biskvier går mycket. Eh, men och beskvir, alltså jag, jag är impar av människor som får isen beskriv. Mm. Det är jättegott. Men det, nej, men man blir, det, alltså det finns ingenting som gör så mycket mätt. Men det är ja, smörkräm. Ja, men handen. där det, är det ju viktigt. Alltså, vi gör, den är så, den är vi, så stabbig. Alltså, ja, man måste vara ryss. Liksom. Nej, men där kommer vi tillbaka till det här med vilka råvaror man använder. Ja, Delicatus är stabbig. Ja, men, och nu så fick jag sådana utslag över hela kroppen. Du ser det, så, ja. Nej, men vi gör ju våra egna smörkräm ja. på smör och sen gör ju vi en italiensk maräng först Aha. och så blandar man det så att det blir liksom lite fluffigare ja. lite alltså inte det här stabbiga margarinäckliga Inkligen som sätter sig i gommen, gommen. Ah, liksom ah, ah. och sen så har ju vi riktig covertyr som vi säger då Men nu, Vad är, är skjortararna? Ja, påklart mm. Men, ja, men, men, men det är fortfarande så sån här mandel. Ja, det är ju mandel, äh, äggvita ja, och mandel så. i botten. Liksom. Ja. Det är så gott. Ska ja. Det ska vara lite seg. Fast mm. bli... jag tycker det blir för stora. Då ja, men inte det, vara men det, stor. om det här för stora... Och, alltså, jag provade ju eran för jag, är sån där, jag har i många veckor ätit semla varje lördag. Det har varit lite lördag så gottvis, mm. men nu är det ju slut. det höll jag i länge. Ja, mm. ja. Och så gick jag in och pratade med en av dina anställda och din sa, anställd, Nu har ni inte sämre längden, men vad ska jag köpa till lördagsskolan? Mm. Jag vill ha något som jag blev riktigt mätt på Och så köpte jag en deserébulle Och jag blev inte besviken Men vägde liksom som en bambsehamburgare äh, äh, Vad är det för något? så goda dig som en vetebulle ja. och så med lite kardemumma och socker uppe på sen är det ju fylld med smörkräm vanilkräm. Ja alltså det är ju en slät bulle som en semmelbulle. Ja. Sen blandar man grädde och vanilkräm mm. och sprutar i liksom. och sen så doppar man det i kanelsocker det är det faktiskt. Oh, så, så vi brukar den här, brukar, här ja. påsen bara, jag lyfter den här från oss framsätt man bara, oh ja. den här ja. bor där Men vad tar den vägen då? Ja, det kan man ju undra. Ja, det är, rakt ner det är, ner är helt vangen. ofattbart. Liksom. <laughs> så men men, men, men, men Johanna, allvarligt mm. talat, är det, kom, när kommer matbrödet in i det här då? Ja, men det är lite så. Det är mer en eftermiddagsprodukt. Okay, ja. man, man köper det, vi ser att när folk åker hem från jobbet från ja. halv fyra och framåt ja. då är det matbröden som okay, går ja. till kvällen ja, till och, vi, och, ja, och vi tycker om jag älskar ju att kunna rekommendera så någon kommer in och inte ja, vet så vad så de ska vi, ha men ja, vad ska du ha brödet till, ska du hålla det till smörgås ska du ha det till mombitti, ska du ha det till kvällen ska du bjuda mm. på det och så vidare så man får ett bröd som passar ja. till det som man har tänkt så. Det tycker ja, jag är ju roligt ja. att kunna rekommendera och det märker man också på kunderna. Även att tjejerna i butiken de är precis lika duktiga på, som jag. Ja. Men kommer jag upp i, i bagarkläder så är ju det. Ja, det det väger ju tungt. Då kan det jag sälja är. på nästan vad som helst. Det är, det är ju som åka fast för fortkörning. <laughs> <laughs> alltså, vad spännande. Hörrni, ska, vi, ska vi spela en till nu då? Sen ska vi prata samarbeten. ja för Det låter ju jättespännande. Ja. Men, men här kommer, här kommer en här kommer en hejdundranslåt Länge leve Bagarberta Hip, hip, ra, ra, ra Kring dukar kaffebord Vi sitter i vår bästa stas. Och bullarna vet de är bästa klass Nu sjunger vi gemensamt som i ett enda brass För bullar finns det ut i stora lass Bagarbertas bullar De smakar ju så bra Baga Bertas bullar, de vill vi alla ha Baga Bertas bullar, fyllda med choklad Jag Baga Bertas hyllar vi idag Bra, bra! Kom hit nu alla vänner, kom hit här i Vi har en fin orkester med en som spelar bas Vi kallar honom Bullen för han är lite knas Vem ja. Ja, häromdagen så dans du ur en bas Nej, det var klass. Baga Bertas bullar, de smakar ju så bra Baga Bertas bullar, de vill vi alla ha Baga Bertas bullar, fyllda med choklad Jag Baga Bertas hyllar Baka bättarsbullar, de smakar just så bra Baka bättarsbullar, de vill vi alla ha Baka bättarsbullar, fyllda med choklad Baka bättarsbullar, hyllar vi idag Hurra, hurra! Frelagsfrällan, morgon till i talkshow Med Janne Hornbom och Johanna Lind Yes, ja men du Johanna vi pratar ju Vi var ju så positiva ordalag om din verksamhet Det snurrar ju på riktigt bra för dig. Men så kom ju den här med corona då, som, som blev som en våt filt över nästan alla verksamheter. Men slutar man äta bröd då? Ja men ja, ja, men ja, Johanna, hur har det påverkat dig och bageriet? <går> Nej, men det är klart att det påverkar oss också med tanke på att vi har ganska mycket kunder med ganska små köp. Alltså snittköpet hos oss är under 100 lappen. Mm. Så det är klart att det är ganska många personer som in och så. Mm. Så att för att minska trycket i butiken så var jag ju ganska tidigt ute med och att bara tre stycken i kö sen kan man sitta och fika. Det är inget värstingssvängrum framför Nej. disken och absolut, Nej, absolut inte. Och Sen så får man köa utanför. Ja. Och sen så drog vi igång något som vi kallar brödbilen ja. också då. Det var ju så himla fiffigt. Vad är det då? Nej, då får man alltså, det finns sex olika produktgrupper kan man säga att välja på. Så lägger jag ut det på Instagram. Och sen så räknar man själv ihop vad man vill ha. Och sen så swishar man det. Och sen så skickar man ett mejl på okay. en, en mejladress. Och sen så får man det här till ett utlämningsställe i stan. Så vi har fyra olika utlämningsställen. Okej, okay. vilka, vilka då? Då lämnar vi ut på vårdcentralen eller sjukhuset. Junkamåsskolan, Ängarydsskolan och sen eh, hos mig på Strågatan. Ja, just det, just det. Ja, ja, ja, ja. det var så här att det är mina små, ja. små sockergrynen då som kör bilen. Ja. För ja. Mina barn. Och då så hade de som önskemål att ah, sista anhalten får vara hemma. <laughs> ja, men det är ju så för nu. Jag för jag följer dig på Insta och Facebook. Och det har varit så många sina små saker under de här coronatiderna som du, som du har hanterat de här rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så fiffigt. För det har varit, ganska, det har varit liksom positivt. Det har inte varit så där som liksom, omni oh, och och tyvärr utan liksom, det här löser vi och när det var så att det skulle vara max antal personer i butiken och ställer lite kaffe utanför, men du har gjort det så liksom, du har fattat galoppen att det behöver inte bli blä utan det kan faktiskt bli lite en knorr på saker ja, och för ting. Alla gör ju inte så. Nej då, men, nej, nej, men grejen nej. är ju den att då kopplar jag ju på marknadsföringshatten liksom att allt som vi kan skriva om och lägga ut på Instagram eller så så att det blir en snackis. Ja. Att det händer någonting, det är ja, liksom ja, precis, så jag ja. jobbar. Och äh, sätta ut en kanaka. Och lite engångsmugga. Vad kostar det? Ingenting. Nej, men det är så trevligt. Ja. Och sen, nu har ni ju sådana här. För jag är ju inne hos dig idag en enhörningstårta. Ja, ja. <laughs> en sexåring som förlorar. Men då har du de här kryssen på golven och att alltså, hålla avstånd och folk är ju alltså, man blir ju bara så imponerad för folk är ju, respekterar ha. ju det det verkar ju gå galant och ja. folk backar och tittar in, får jag komma in? Mm. <laughs> eller nej men vänta lite och, ja, men det, går ju, det går ju galant det måste man väl ändå säga att svenskarna gemen har ju verkligen fattat hur allvarligt det här är Mm, det måste ja. man jo men absolut. Alltså. Och vi erbjuder ju även som många andra gör att det, som de äldsta då eller till alla som vill att man kan ringa ner och säga vad man vill ha så Aha. packar vi ihop det och så kan de svisha ja, in och så sätter vi ut en kasse utanför. Då brukar jag säga att ja men ring när ni åker hemifrån så sätter vi ut det så att det inte någon någon annan tar kassen då. Ja, men alltså, så där gillar jag, för det är inte alla som har ser de möjligheterna. Nej, nej, nej, nej, det är verkligen inte som sådana. Ja, ja, men ja, men, nej, det, men, nej, men nej, det är många som inte har sett några möjligheter. Ja, men, ja, <laughs> ja, men ja, ja tyvärr. ja fortfarande jobbar i ja, serviceyrken. Ja. Ja, <laughs> ja, jag vet, <laughs> det, ja, Men, men <laughs> ja. så gillar jag det här lite med, med lite det här lokala, lokala samarbeten. Just det att man ska pusha varandra. Just det här, själv, själv är bäst dräng i de här coronatiderna känns som att det är kanske inte är ett vinnande koncept. Kan du inte berätta hur du tänker kring där liksom. Men generellt så älskar jag när man kan samarbeta. Mm. Och man kan använda varandras produkter. Som ett tag så körde vi drag ifrån näsbryggerier. Och så bakade ja, vi bröd på det. Ja. Och det är ju jätteroligt. Sen orkar man ju inte riktigt dra i allt. Alltså jag är ju en igångsättare. Alla personlighetstester är igångsättare. Jag är ingen slutförare. Men jag nöjer mig med det. Att drar vi bara igång det så är det bra. Och sen så är det ju så att både Norraby och... Och magnus på lugna landet. alltså rekommenderar ofta oss till bröllopstårter. Och jag har jag en kund inne som ska ha en bröllopstårta då rekommenderar jag ofta dem. de. Att liksom, ja, för jag bra. vet att ja, de, de står för Nätverk. samma saker. Ja, de står för samma saker som jag står ja, för. Och då tycker vi att det är roligt att samarbeta. Men det finns så, så många bottnar där som är bra för det ska man säga. Ja. Ja, men det är väl schysst att liksom kamratskap och god anda i sig samma bransch. Det är väl en sak. Men sen så stamnar jag också pengarna inom liksom kommunen ja, det, och bygden. vi ja. blir liksom ja. fnurr här på hemmaplan. Och sen då vi kommer se mycket, mycket mer sånt. Det tror ja, jag att det tar resultat Men så tänker här, jag om alla resonerar som, som du då, som vurvar för det här det ska vara riktiga råvaror och kanske gärna lokalproducerat och så gynnar ni ju varandra. Då blir det ju än mer ja, av den goda biten. För jag tänker här kommuner och sånt, de är liksom lite låsta och det tuffa upphandlingsriktlinjer. Men de kanske ja, är dåliga vill, ja, de kanske mm. <laughs> ibland vill, men inte kan av olika saker. Då är det jätteviktigt att visa på möjligheten att det finns andra sätt mm. att påverka. Ja, ja visst. men man får det. göra det man kan, sen är ju vi absolut ekonomiskt begränsade. Scheiße. Alltså det är min allra, allra största kostnad är ju personalen. Ja. Och, och de är ju så otroligt duktiga och värdefulla ja. på alla, alla sätt. Men jag menar det det är livsmedelsproducentbranschen är ju en verklig låg marginalbransch. Mm. Ja. Även om man har mycket kunder och liksom omsättning och det tickar på folk säger att det är alltid folk i din butik. Ja, det är det. Men, men snittköpen, snitt, är... snittköpen ja. är väldigt ja. låga och ja. det är inte mycket marginal. Utan, men jag gör det här för att jag tycker att det är roligt ja. och för, när jag gick in i det här så var det inte för att tjäna pengar för då kunde jag ha ja. varit kvar som controller ja, för jag hade haft en betydligt bättre timpenning som. Ja, 22% det. Ja. mer åtminstone men, men, men alltså det, men det, för det var därför jag reagerade på det här med att, att du har sju anställda Alltså för det, det är och det är förblir så i Sverige att den absolut högsta kostnaden, och den är jävligt hög, det är personal. Mm. Det är så. Och det, och då ska man ha klart för sig att det är inga höglönyrken i din bransch. Men det kostar ordet. Och folk tror, det, människor tror att kostnaden för företagaren är den skatt som, som försvinner från min brutt. Alltså ja. Det är det, det bilden bland svensken idag. Mm. Grejen är bara att du måste lägga på en bruttolön till. Mm. Då har du verkligheten. Mm. Och därför blir man förbannad när en sån som Bolund går ut och säger att företagen måste skaffa sig någon form av buffert för att klara av det här. Mm. Och då var han hållknäckt, sa en rätt bra grej. Han sa så, här, ja men snälla nu, den bufferten har vi redan, utan de tusen spänn som vi drar in, 800, de skickar vi till regeringen. Ja precis, det skattas fram. De. Det han, skulle ju vara ja, att inget, det skulle, kunna få, det skulle finnas en, en företag skulle kunna ha en, en, för, en krispott som inte skulle beskattas ja. så hårt. Ja, men vi måste ha läg alltså, det här blir ju politik mm. men, men jag tycker att man ska ha lägre beskattning på arbete. Finns, om, vi, om vi nu ska ha höga skatter så finns det andra saker man ska beskatta än människor i arbete. Det, vi, och titta, inte minst nu när vi kommer ha 11-12 procents arbetslöshet bara mm. så där. Mm. Så behöver vi faktiskt men, men nu är det så här Nu börjar vi dra ihop ja, du hade faktiskt. Ja, men Först för, för, för, för, för ska ni, ni ska tänka, för, för, för, för tänka ut Tre stycken bakverk Som ni skulle ta med er på en hade. Ja, Det får ni tänka på Och så spelar jag, jag spelar en, en låt Men lite sådär och sen, ska vi ha, sen ska vi ha en brödquiz Och se vad ni kan om bröd ja, Igen, Tack för att jag fick välja motståndare då. <skratt> oh, men Tack vi kommer vi kommer från Bennborgs peppa och gris. Frelas Fräland till i talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. på Ja, ni lyssnar på fredagsfrallan. Vi börjar gå in för landning nu. Mm. Eh, och det, det har varit verkligen andra bullar idag. Det måste ja, vi tillstå. Genom, eller, alltså, man lär sig så mycket ja, de här ja, verkligen. stunderna. För vi, har haft, vi har haft bagare, företagare, konditor eh, och, och, och, och idéspruta. Johanna Fors yes. som, som driver bageriet på, på Falkgatan här i Tranås. Mm. Och som öppnar klockan sju på morgonen. Men så. Eller sju, ja, om absolut, jag Ja, man, man kan man hoppsa på det. Man kan ringa in från 10 över 15 ja, alltså om är man är riktigt sugen. Men nu för, innan vi, vi ska avsluta med att spela brödquiz. Ja, spännande. Va? Bröd eller skådespel heter det? <laughs> men, men det ska vi inte spela än Utan först och främst bara ni fick också en uppgift. Du får börja du, Linskan då. Mm. om du nu skulle hamna på nördö Mm. Och så du att, du får du bara få ta med tre, tre olika bröd. Då tar jag ju eh, Johannas fantastiska Focaccia-bröd. För då blir man mätt. Okay, av mycket ja. olja och det är ett stort Och mycket, det är grönsaker det är nyttigt. Ja, ja. Och sen kan jag inte klara mig utan semler, måste ha semler. Och sen blir det nog den här desserjebuller också. Ja, men då, det var ju en ersättare Nej Men jag tänker att man blir. Ja, alltså, ja. äter man en sån. Så jag, alltså, jag är ju alltid hungrig. Ja, ja, det är det och, och, faktiskt, ja. och då blir jag en. Men, decider, men du så vinssamla det, det tycker nej, jag, det, det, det, tycker jag det är en jävla bastard. Ja, alltså. Nej, det ska man vara en ja ja, ja, ja, ja, Forskan då. Ja, jag tänker nog ett bra surdegsbröd. För Okej, att ja. det kan du, dels kan du torka lite av det Och så sätta en ny surdeg på det För du kanske hittar någon liksom ja, kokos <laughs> Någon gammal kokos Ja just det ja, precis. Som, Och sen ja. kan man trycka ihop det säkert Och liksom fiska, sätta på kroken ja, Och fiska ja. om man, sätt man ja, kan ja. göra så, så ja, det, det, Sen så är det ju vaniljekringelbullen Den här med bakpulver i Den är liksom det är något som, det är något som, som jag Ja precis det Är det något som jag tar hem en lördag Så brukar jag gott ta en sån det? Ja. ja det är det och sen så tror jag att jag tar ett vaniljhjärta. För det kanske finns någon. Ja. Man kanske träffar kan liksom. <laughs> men då är det ingen här. Nej, men det kan ju komma någon mer ja, tänker Jag tänkte inte att jag du, Jag tänkte så <laughs> här. Jag, jag, jag tänkte. Fan, jag kommer ihåg en som vi inte har frågat om. Hur stora slickepottar har du? De måste ju vara jättestora. Det, det är, ju, det är ju en av de absolut stora fröjderna. Är det med något med du nu. ligger sömnas över och på? Men, men, du, kan så du äntligen så sova? Du tänker, annars kan du tänka på vispens slicka vispen. Ah, Den är liksom eller, så. Ah, ah, så. Ah. Ah, så här. Det här är bra radio, hon visar. Ja, ah, <laughs> så, ja, men ungefär som en, en sån här medicinboll. Ja, ah, ah, ah, ah, så, så stor det, är vispen. Ah, bra. Ah, bra. Ah, jag vet inte vem jag skulle följa med Uh -huh. Uh -huh. Jag får inte följa med någon <laughs> av Men man kan ju leva i en dröm <laughs> ja. Så, Jo, nu ska vi spela bröd eller skådespel. Uh -huh. För det är någonstans att jag kommer ge namnet på sju stycken bröd. Men faktum är att alla de här sju är inte bröd utan det är namnet på något annat. Det kan ju vara jättepinsant om jag inte Ja ja, det ja men det är därför vi gör det. Ja, ja. Det här går bara, det här är så här vet Jag säger det första, första brödet. Och då ska vi säga Och då får ni säga bröd inte bröd. Ja. Eller, eller och så där va? Mm. Mm. Och Kan inte du föra någon form av protokoll hållt eh, nej. Ja, men du kan få den här. Jag har den här. Vänta. Det här är jättebra radio men vänta. <laughs> vänta lite. Här, här, så, så. Mm. Uh, Okej, okay, Johanna får börja Eller vad det, uh, Johanna får börja yeah. <laughs> Linn får börja mm. uh, Fast ni ska säga bägge två då Arepa med, med reservation för uttal Arepa Bröd Nej, Det tror jag är skådespel Ja, bra. Då, då, då fick du en poäng för det är faktiskt, det är faktiskt ett majsbröd ifrån Andena. Det visste jag. Ja, eller hur? <laughs> eller hur? Ja, eh, stenknäck. Ja, du säger jag att det är ett bröd. Bröd. Stenknäck är en fågel, den är fin. Ja men, men, men pratade vi inte. Ah, ah, ja, jag tänkte ah. att det var någonting om skådel. Ja du kommer nästa här Ingen fick poäng där. <laughs> fick verkligen ah. poäng där. <laughs> Vad heter det? Va, va, stenknäck? De de, är så, de, är så, de har jättestarka näbbar. Låter farligt, ja. Ja. Ah. Eh. Bause. <laughs> Ja, det är ett bröd. Ja, det är det faktiskt. Det är ett, det är ett bröd från, det är ett vitt bröd ifrån, man, oftast kan man se dumplings och så här i det, här, i det här, men mm. det är faktiskt från Indonesien. Mm. Det är jättegott. Bauzi. Har du vågat smaka det? Ja, absolut. Fast i Kina. Fast, fast det är ett indonesiskt bröd egentligen. Då, då tar vi nästa. Barkaroll. Nej, äh, äh, inget bröd. Inget, inget bröd, säger du. Inget bröd. Nej, det är en äh, gondolsång. <laughs> Från <laughs> Venedig. Jag tänkte ni skulle torska på bark. Förstår ni att ja, det en barkis? Ja, alltså, alltså, ja, ja. ja den här äh, nan. nan. Nan. n a n Ja, det är ett bröd. Nanbröd. Ja, det är ett indiskt Ja, det är ett indiskt Ja, Någon poäng fick ni ja, ja, ja. Sådana lätta behöver du inte ta. Nej. Nej <laughs> eh, eh, tripsar. Nej Ja ja det är ett bröd Nej det är en insekt En sån liten äcklig Och sen har vi en sista nu då Lepinja Det är du som lepinja, börjar Lepinja låter som pinjata lepinja. Det går att, äta. Du, tror att det, du tror att lepinja är ett bröd Ja ja det tror jag med Det är faktiskt ett bröd från Balkan mm. Ja bra Men ni var ganska duktiga Ja Va det fick ju massa nya uppslag här nu ja. då, vad vi kan baka. Det blev oavgjort. Alltså, ja, mm. Vi behöver inte tala om hur många ni inte kunde. Men, men, nej, det, var, det var jättebra. Det var ju första gången vi spelade den här bröd eller skådespel. Det får ja, vi göra sista gången igen. <laughs> ja. eh, Johanna Fors, var roligt att du kom till oss och pratade om bröd. Tack. Och Har du ditt hemsida? Bageriet har en, en Instagram-sida? Ja, har, Bageriet just. har en Instagram-sida som är ak väldigt aktiv. Ja. Vi för, jag, försöker, jag har ju givetvis en liten plan på den då. Ja. Att vi ska försöka med tre, tre inslag om dagen. Okay, ja, bra. Men, nu, men just jag är lite svacka nu så nu har det varit lite dåligt den här veckan. Men annars så försöker jag försöker hålla lite olika ja. äh, grejer på det. Jätteduktigt! Ja. Vad va, va, va, va, va, va, va heter du då? Heter det det alltså, heter Bageriet. bageriet? Ja. Ah, det var inte taget. Vad Nej. Som Instagramkonto baggerit fast Nej, jag vet inte om den heter. ja men jag tror att det står Boggeriet. Eller Boggeriet i Tron. Sök på Boggeriet i Tranås, ja. Det är en svart hashtag. Ah. Hashtag. Uh smör bakat. <laughs> <Extra bara. laughs> bra. Ja, är vi nöjda? Ja, det här var alltså, jag är hungrig. Jag, måste ja, jag är också mackan. hungrig för jag har dragit ner på allting just nu igen. Också, mm. så ja. Ja. Men tack så mycket Johanna. Ja. Ja, tack för att jag fick komma. Ja. Och tack kära lyssnare. Och trevlig helg. Ja, trev dig och så hörs vi igen. Det gör vi väl. Ja, det gör vi nästa hej. vecka. Hej hej. Fredagsfrannan med Jan Holm. God morgon! Önskar HITS FM! Fredagsfrannan i HITS FM presenteras i samarbete med Aronsons blommor på Storgatan 36. Vi gör vallagen till en fest!